Sziasztok! Ez itt a hétvégű kötekedő. És ugye ez az adása ami a fociró, szóval focis szakifejezések nélkül. Itt az állandó krú, mégpedig Gazsó István, Hanta, Fanta, Kispesti, Felkent, Boggárpápa, illetve Adam és György, károsult Újságírva, én pedig Cseprék Botond, Délpesti kiugrott sportúságírva vagyok, és most úgy tűnik, hogy ez az utolsó alkalom, amikor itt a tínosan okoskodunk ezekről a dolgokról. Hát ilyen aktuális dolgokról lesz szó, aktuális... Történésekről, de hát az általánosból sokszor el szoktunk jutni a konkrét felé, vagyis hát pontosabban fordítva, vagy a konkrétból sokszor eljutunk az általánosba, tehát megfejtjük az egész világot egy olyan apró hírből, például, mint hogy ami az első dolog, ami eszünkbe jutott, hogy valami egészen furcsa módon ilyen, ilyen önszerveződés látszódik a magyar futball egyik bugyrában, amit úgy hívnak, hogy másodosztályú bajnokság. Ugye a Kispest révén a Pista, az igencsak érdekelt ebben a történetben. Arról Még reméljük szó... egy pár évig így is marad. Arról van szó, hogy, hogy, hogy az MLS elvileg szervezi a bajnokságokat. Felolvashatom a... A... Ponto, pontos pontot, csak hogy a, csak hogy a én, rövid Én egy istem, kis hátteret is De utána mondani. szerintem igencsak, hogy szerintem, szerintem érjük, hogy mi a lényeg, ami mindenki felháborodott, mert ez egy elég, mert, mert, mert persze indulatunk már szülődés. Máborodott eh, szóval A Budapest Honvéd szervezésében 15 másodosztályú foci Képviselője gyűlt össze, hogy egyeztessen a Magyar Labdarúgó Szövetség több rendelkezése miatt, többek között a fegyelmi szabályzat átírása miatt. Ez a Nemzeti Sport írta meg, tehát hogy mondhatjuk, hogy ez egy hiteles forrás ebben a kérdésben. Akár, akár szép is lenne, oh, tehát, hogy ez egy ilyen önszerveződés dolog, de hogy igazából az új szabályok között azt kifogásoltak többek között, illetve kérdék, hogy a, a, a klubok azt is vitatják, hogy a szurkolói szabályzatban a cigányozást korábbi obszcén becsmérlőnek minősített kategóriából az MLS áthelyezte a rasszista kategóriába. Ö ami nyilván mindenki így, így első olvasásra így, így megdöbben, hogy egyrészt és ezt érdemes kiemelni, igen, hosszú évek óta a cigányozás az nem rasszista kifejezés volt a magyar stadionokban, és akkor most jöhet az izgalmas háttere. Drága, ja, jó, jó, hogy... akkor Most már rögtön, mert vágjunk bele a közepébe, ugye volt egy adás, amikor nem volt állítva, amikor nyár közepén éppen Dáncikban, -Dán vagy nem tudom, hol voltál, és akkor ugye ezt egy kicsit elemezgettük hogy, hogy, hogy, hogy valójában fáborító, hogy, hogy eddig nem volt rasszizmus, de ugye. Vannak ja, egyébként o... itt voltam azon a műsorban szerepeltem is benne, Ne, Nem, nem, a, nem az volt az ábeles. De nem emlékszem. És, és az Ábel is én is szerepeltem benne, de szerintem nehezen akadjuk fent. Ja, nem, hogy, hogy ezzel már, hogy, hogy már lovagoltunk egy kicsit, hogy, de, de hogy akkor megint kicsit lovagoltunk, hogy ugye lehet amellett érvelni, hogy euh, ja nem, én nem voltam itt. Tehát, hogy, hogy nem, isted, igen, igen, lehet... Igen, igen. Csak meghallgattam, ugye? És, akkor igen, akkor na, azért na, na, sikerült a jól de így lehetett beszélgetni uh, meg minden. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem azért lehet amellett érvelni, hogy konkrét megvalósulásában az a cigányozás, amit a stadionokban... Uh, a használnak a szurkolók, azok ugyan, az ugye nem az, nem az etnikai csoport ellen e, irányú, nem rasszista e, felhangú, hanem ugye, hát csajnos, ugye ez már egy, ezek általános szitokszóvá. De, ö, igen, ö, hát na ilyen hát nincs nem ilyen nem létezik a valóságban, ez De létezik a valóságban, azért, hiszen nem, amikor nem, annak az emberek azt ö, kiabálják, akkor nem az etnikai csoportra... Nem, nem. Ö, mondják, amikor. hanem hanem, hanem egy általános uh -uh. dologként használják. Ami, ped, ami természetesen a, onnantól az kezdve, not, hogy a, nem, ezt nem, ]ja már mondatom, nem, nem, hogy... képtelen vagyok nekik hallgatni ne, ne, Nincs de, ilyen, ugyanis az nem, individualista oldalról közelíted meg ezt az egészet egyébként. De mondjam már végig, tehát hogy van arra van szó, hogy az indítéka nem arra a, a társadalmi csoportra uh, uh, irányul, de természetesen valójában az, tehát, és itt lehet megérteni uh, ezt az érvelést, uh, hogy ugye ők nem, tehát az ő szurkolóik nem, nem a, úgy gondolják legalábbis, hogy nem, a, nem úgy használják, és mind, de viszont hogyha erről beszéltünk, akkor elvünk, akkor hogy a társadalmi szinten ennek nincs -e jelentősége, hogy ők most abban a kontextusban hogyan használják, hanem arról van szó, hogy nem használunk föl társadalmi csoportoknak a, a megszólításait, neveit, a, én ezt, <Szidalmazásra>. én ezt szoktam Tehát, mindig leírni, és hogy pont ez, a, pont, pont ez a teljes félreértés egyébként ebben az egyébként borzasztóan buta érvelésben, hogy, a, hogy mármint abban az érvelésben, hogy de, de, hogy ők így nem úgy gondolták, hogy én is gondolhatom azt egyébként, hogy az tulajdonképpen nem egy lopás volt, amikor bementem a bankba, és, vagy, vagy mondjuk nem bankrablás volt, hogy fegyverrel bemegyek a bankba, és, és el, elviszem onnan a pénzt. Ez uh, elég feleletes az, az én szándékaim, az, az én szándékaim most csak az volt, hogy ott van a pénz, és hát kiveszem, mert azt, mert, mert, mert, de hogy én azt nem számítom, de én azt nem gondolám bankrablás, nekem az a jogos jussom volt. Ettől függetlenül az egy bankrablás. Tök mindegy, hogy hogy, hogy, hogy hogy én minek gondolom ezt az egészet, a valóság a társadalmi kontextus ennek az egésznek. És ezért egészen döbbenetes, hogy hogy egyébként eddig egyáltalán nem volt benne a, a, a, a cigányozás a rasszista kategóriában, és ez egyébként egy pár évvel négy négy írta meg először, hogy azért is tudtak csökkenteni a mert ilyen viszonylagos csendben került, hogyha jól tudom. E, és emiatt nem volt külön, tehát, hogy nem volt kiemelkedő a rasszista skandálások száma, vagyis őt még valószínűleg, valószínűleg csökkent is, mert egyszerűen kitaláltuk, hogy akkor legalizáljuk a magunk módján ezt az egészet. Én nem hiszem azt, hogy az MLS-nek nyelvészkednie kéne, meg, meg ilyen kategóriákat létrehoznia, meg a meg nem az mls nek meg nem a kluboknak a feladata az, hogy, hogy megállapítsák, hogy mi rasszista, mi nem rasszista. Ők alkalmazkodjanak egy szabályozói környezethez, ami, ami egyrészt következik a Nemzetközi szövetség gyakorlatából, arra azért minimálisabb ráhatásunk van nyilvánvalóan, hiszen az mls nek igenis szükség van valamilyen jogharmonizációra az UEFA, FIFA és egyéb nemzetközi szervezetek felé. És ott van egy másik rész, amit én nagyon hiányolok, hogy, hogy nincs nyílt társadalmi vita arról, hogy, hogy ma Magyarországon a szavak szintjén, vagy akár, vagy akár a szavak szintjén túl létezik a -e rasszizmus, illetve létezik-e olyan, olyan gondolkodási forma, vagy mintázat, ami alapján az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy esetleg valami rasszizmus, vagy nem rasszizmus. Igen. Tehát pont a cigányozás egy ilyen dolog, amire én azt gondolom, hogy szerintem ez rasszizmus, és most lehet azzal jönni, hogy felcsapjuk a Wikipédiát, és kinyomozzuk azt, hogy a, hogy a cigányság hasonló helyről érkezik, mint a magyarság, ide a kárpát-medencében. Tehát igazából egy rasszhoz tartozik, így aztán nem lehet rasszizmus. hagyjuk ezeket a wikipedia magyarázatokat. A szó klasszikus értelmében igenis a cigányozás az egy rasszizmus, ha nagy, ha nagy csoportosan követik el, hangosan, ráadásul rámutatva valakire, az igenis rasszizmus, mert társítanak hozzá valamilyen olyan konnotációt, amit ki akarnak fejezni. Ez én nem, nem mit, ne, nekem ez teljesen természetes, de az hogy, az, hogy a klubok elkezdenek nyelvészkedni pusztán igen. azért, mert nekik ez pénzbe kerül, mert nem tudnak valójában, abban a kluboknak igazuk ők nem tudnak mit kezdeni a szurkolókkal. A, a, amúgy ilyen azért itt is van egy nagyon finom hazugság, szerintem ebben az érvelésben, amit a klubok mondanak, mert azért többek közt a Honvédnál, a Vasasnál, és még legalább két vadonatúj öt évvel, vagy öt, hat éve épült stadionról beszélünk. Elvileg tökéletesen beazonosítható minden ugye, szurkuló szurkoló rendszerekkel, de erről már ezerféleképpen ez beszéltünk. Tehát hogy... hazudnak is még ráadásul Most, ebben. De én nem tudom elképzelni azt, hogy egy hagyar MB1-es, MB2-es klub, szájról olvasók tucatjait alkalmazza azért, hogy a hogy az egyébként tényleg nagyon jó kamerarendszeren, egy pattanást ki lehetne nyomni, hogyha ez ilyen 3D lenne, vagy nem tudom mi. A, tényleg nagyon jó felbontású rendszer. Ne, most mindenkinek olvassa le szájról, hogy most ő mit skandált éppen? Ez egy... Szerintem ez egy viszonylag egyszerű történet. Egyébbi. Vagy most be mindenki kapja egy ilyen apró kis diktafont a mérkőzéseken, amit megcsután lehallgatnak. <gül> <Én> lesz, <gül> ne ne, ne, ne adjál ne a ötleteket. Hogy... Én, én, én ezt nem tudom elképzelni, hogy, hogy ez egyáltalán hogyan szankcionálható, és hogy mit lehet vele kezdeni. Az látszik, hogy a, azért jobb helyeken a táborok vezetése az már itt az előénekesek így értve. Próbálnak tenni ellene, hiszen a szurkolónak talán az a legrosszabb, ha nem járhat mérkőzésre, és ez a, a, az ilyen típusú cselekedetek után a büntetések nagyon hamar eljutnak a zárt, szektor, zárt kategóriáit, az zárt kapu felé, és a, az előénekesek törekednek arra, hogy ilyenkor ráindítsanak valami dalt, hogy, hogy valahogy hogy, hogy ne az legyen, amit, amit egy kisebb közeg esetleg elindít. Mert hogy azért legyünk őszinték, az elmúlt évtizedekben, vagy akár elmúlt években elkapatták a magyar szurkolókat, hogy gyakorlatilag bármit lehet csinálni. Mi, így van, így er, van, erre van. azért tegyük, az, akár emlékszünk a különböző ebéken is, hogy, a, hogy akár a kormányzat is még, még segített abban egy ilyen, ilyen indirekt kommunikációval, hogy a szurkoló meddig mehet el. Hát, És azért ott, ott azért szerintem erősen túlléptek. Egészen határokat. Konkrétan csak, hogy egy példát mondjuk mm. a 21-es ebé, Alatt, amikor ugye Szijártó Péter csak egy szurkolótársunként emlegette, emlegette egy férfit, akit ugye őrizetbe vettek, és, és hát úgy, úgy, ugye, tulajdonképpen percről percre közvetítette, hogy egyébként éppen hol tart a szurkolótársunk ügye, amúgy tényleg szurkolótársukat, hát ő is szurkoló, stb. stb. Tehát most nem a, nem a figurát akarom bántani, de totálisan kihagyta bőle azt, hogy egyébként konkrétan droggal kapták el, plusz tiltott önkényülomi jelképeket tetováltatott magára, ami Németországban történt ez a dolog, Mindannyian sejtjük, hogy pontosan mik lehettek ezek a történelmi jelképek, amik a német rendőröknek nem tetszettek. És igen, hogy ebbe a, ebbe a közhangulatba egyébként a semmiből tenyered bele a, a Csányi Sándor vezette MLS, amikor egyszer csak jelezte, hogy mostantól úgy kéne viselkedni, mint ahogy a normális emberek szoktak. Én egyébként megértem, hogy ennek látok egy pozitív hozadékát is, hogy, hogy elindulhat egy társadalmi közbeszéd, amire szerintem ennek az országnak jelenleg igenis szüksége van. És hogyha ez az mls indul el, és, a, és abból indul, hogy akkor a szurkoló cigányozhat-e vagy nem cigányozhat, egy-e fenne, akkor bevállalunk megint valamit. Tehát érted, amikor a szurkoló ment elül a tévészékháznál, most ugyanúgy a szurkoló megy elő gyakorlatilag a antirasszista szasztásnak egy Még egy viszonylag rövid gondolat, csak hogy szerintem itt az az óriási probléma, hogy ezt a párbeszédet az MLS is azért, hogy is mondjam, feltalálta az értéksemleges antirasszizmust, mert hogy tulajdonképpen az egész az onnan indul, a, ugye ez már az MLS-nek a hirdetése, Varga Barnabás produkciójával, hogy ne cigányoz, meg, ne buziz, mert akkor nem mehetünk meccse, és ez az egyetlen érv és, és hogy olyan viszont nincsen, hogy, hogy, hogy az az egyetlen egyérv amellett, hogy ne legyél bunkó, hogy, hogy különben be fogja zárni a stadiont, ez egy gyakorlati dolog, de hogy nagyon érdekes, hogy semmilyen értékválasztás nem mertek mögé tenni, legalább annyiba, hogy figyelj, ez, ez, ez, ez egyébként nekünk is ciki, nem fér bele a magyar válogatott értékei. Egy, Tegyük egy, hozzá, hogy, minden, minden, mondjam, hogy valójában belefér, hiszen hát az Orbán Viktor külön mondta, hogy milyen büszke volt a térdelő focistákhoz kifutyuló gyerekekre a stadionban. Fő, Tehát, én hogy... most nem fogom kikeresni az MLS alapszabályát, de annak a preambulóvába, biztos, hogy benne van a fair play re törekvés, az egyenlőségre, bla bla bla bla bla, ezek a dolgok. Ambelől csak egyértelműen kéne következni, hogy az MLS-nek a cigányozást. Nem, hogy elutasítani, hanem tényleg, ahogy te is mondtad, egy ilyen, egy ilyen értékként kéne közvetíteni, hogy ne legyünk már bunkóta hó egy stadionban, még ha nem is gondoljuk azt, hogy ez egy rasszizmus. Egyébként azt, hogy nem gondoljuk, hogy ez rasszizmus, az egyébként egy társadalmi probléma, az nem az MLS felelőssége. Az MLS-nek egyelőre most tényleg csak annyi dolga van, és most nem védeni akarom őket, hogy. Ez e szóval a rosszul is áll meg. Igen, de azt hiszem, hogy rosszul is áll meg, de hogy, hogy azért. Azzal tényleg valamit már kezdeni kell, ami, ami náluk van, mert, mert ne felejtsük el, hogy a, az MLS tagszervezet. Tehát, hogyha mi szeretnénk Európában, vagy akár a világon jelen lenni a magyar labdarúgással, akkor igenis igazodnunk kell azokhoz a szabályokhoz, és, és ez ugyanaz lenne, mint amikor szegény Fradi meglepődik a nemzetközi kupákba, hogy te jó és négy lefújnak olyan dolgokat, amiket otthon engednek, és a reklamálásnál nem úszom meg a dolgokat, mert meríthon esetleg nyomást fog gyakorolni a bíróra vagy a sportszervezetekre, na az nemzetközileg nincsen. Az MLS ugyanezzel a nemzetközi parondon, hogy hát gyerekek itthon, mi elnéztük, de hát amikor kimennek a szurkolók esetleg külföldre, akkor az azért már máshogy állnak hozzánk. És, és, és ebből következik az egy idő után, hogy, hogy benne van a, a magyar szurkolókban, ez a mindig csak minket bántanak Igen, dolog. ez az ilyen fals áldozati szerep. És az ember tényleg megnézi az UFA-nak a büntetési gyakorlatát, hát nem mondanám azt, hogy a magyar, a magyar szurkolói közeget büntetné a, leg, Igen. a legerőteljesebben. De egy, Egyébként szerintem ez a témán lépjünk is túl, mert, mert ez, ez, ezért bármennyit lehet erről beszélni, és onnan nekünk se feladatunk, az MLSZ-nek se feladata, szerintem ez egy társadalmi, társadalmi kérdés, társadalmi probléma, amit, amit jó lenne úgy, úgy átbeszélni, hogy, hogy a kormányzat is beleáll egy egy értékválasztásba, és nem egy ilyen összekacintó, Hát, de ugye a kormányzat valójában beleállt az értékválasztásba, én pont erre akartam kérdezni. De összekacsintva, érted? Tehát ez a... Kicsit hasonló, mint a a soros kampánya, az nem zsidózás. Jó, hát úgy, igen. Tehát, hogy ez a... Igen, buzizni szoktak, cigányozni kevésbé. Egyébként ott ugye, igen. Én még azt gondolom, hogy ezt szerintem egyáltalán nem pro probléma, hanem társadalmi probléma, hogy, hogy hogyan lehet elvárni ö, egyébként szurkolóktól, meg futballkluboktól, hogy úgy viselkedjenek, ami egyébként mindenkinek belefér a, a hétköznapi életbe. Tehát, hogy lehet erre mutogatni, meg az m 2 klubokat izélni ide, de hogy szóval az azért, azért a hétköznapi rasszizmus, az szerintem ö, teljes mértékben polgárjogat nyert az elmúlt 15 évben, csak, csak egy ilyen elképesztően cinikus, és elképesztően sútyó ö, módon. Nem, nem a sútja, az nem jó szó, mert hanem pont, hogy próbál úgy csinálni, mintha hogy érted, Egyszerre lehet ebben az országban nyíltan antiszemita kampányt folytatni Soros György ellen, és egyszerre lehet egyébként Benjamin Netanyagunk miatt lezárni Pest megyét. Tehát, hogy, hogy ugye, és, hát, és ugye egyszerre, nemzetközi szervezetekből egyszerre a lehet egyébként működő. a, a, a, a fullback közeknek az antiszemita szereplőivel együttműködni, és egyébként azt mondani, hogy antiszemita Was, okay esetleg kiejti azt a szóta a száján, hogy palesztina. Igen, szóval ez nagyon a... szépen rámilegított el erre a fals és ilyen, és, és, és, és ilyen, ez, ez az, erre az ilyen kettős beszédre igazából, hogy így igen, van, a, van hogy az, az egyik oldalunk, de hát ez a klasszikus ilyen, egyébként ilyen putinista cinizmus valójában, ez a, pa, hogy, az az egyik igen, igen, hogy az egyik kezünkkel elmagyarázzuk, hogy mi igazából a szólásszabadságért küzdünk, a másik, és, a, és aztán a másik küzdül, hogy igazából a szólásszabadság az valójában egy kicsit az, hogy te nyugodtan viselk egy a ahogy csak szeretnél, mert nyugodtan kiabálják csúnya dolgokat, ugye eleve a PC-terről le kell küzdeni, nem kell itt finomkodni. És igen, ebben a közegben valóban nem, nem szerintem nevetséges egyébként a stadionoktól, meg a, a, az MB2-es MB2 kluboktól elvárni, hogy, hogy, hogy ezt nekik kéne kezelni, mert az egy nagyon vicces dolog, hogy ok és rácok, egy olyan országban élünk, ahol konkrétan államvallás az, hogy te tényleg a lehető legnagyobb tahó legyél, de kivéve a de a mindenki kultúráccal szórakozni jár, és visszafogottan hűmögni, ott egyedül nem lehet. Tehát a... Ugye a focinak az a tragédiája, hogy, hogy, hogy nem lehet úgy csinálni, mint a politikát. Tehát, hogy, hogy sajnos találkozni kell másokkal is, ugye. Tehát, hogy a, a foci beágyazodik egy nemzetközi versenyrendszerbe, ahogy mondtátok, szervezetekben, nemzetközi szerzetekben, Igen, és hát sajnos be kell tartani másoknak a szabályait is, nem elég, hogyha Szijjártó Péter berendelézé <tudod> legyen a nem lévő nagykövetét, azért, mert a gavezet a víborcsában mondtak valami csúnyát, én tetsz, hanem, hanem itt sajnos be kell tartani szemeket. és ez lesz ennek a közegnek a, a, a, a tragédiája, hogy igen, jön az ember és azt mondja, hogy hát, hát jó, értem én, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ti hogy érzete, é, érzitek ezt a dolgot, de hát nem akarjuk bezárni a puskást puskás három világba is elejtezőre, úgyhogy létszik három áramkodjatok meg létszínet És egyébként még egy utolsó gondolat, hogy, hogy az az érdekes, hogy közben pedig a rezsim megvalósítja például a Fradinak a, a, az elmúlt, éve, elmúlt nem tudom, 6 éves, nyolc éves létével mondjuk, tökéletesen megvalósított egy ilyen, egy ilyen kvá, egy irányított versenyelvű, irányított ilyen nyílt társadalomszerű modellt a, azzal, hogy, azzal, hogy, hogy mindenféle, mindenféle menekültek voltak a csapatban. Tehát, hogy voltak, euh, tényleg voltak dél-szudáni menekültek abban a bacsában. De komisztan... ez nem, hogy az ő pénzért igazolták. Pénzért igazolták, Nekem de, úgy nem mondanám el... menekültnek, de hát általában ott születtek ezt azért menekült háttérinformációt. Nem, mert nagyon nem, hát kevés olyan, tényleges menekült volt. Voltak volt -e olyan, olyan menekültek, akik kókét, a hontalanként érkeztek Norvégiába. Ez ja, tényleg tényleg tényleg. A, most igen. a dokumára gondolok, ha jól emlékszem, de aztán lehet, hogy keverem a, a neveket, hogy annyi név volt, meg annyi náció fordult meg a faliba, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen megvalósították minden, mindenkinek az álmát, hogy egyébként teljesítmény alapon, nem nézve, hogy milyen vallású, öö, meg volt Ramadán nevű játékosuk, tehát mindent nem nézve, amit, amire válts, tényleg tényleg nyitottan működjen egy ilyen dolog, azt ők megvalósították. Hát, és akkor már tovább gondolom egy kicsit csak, hogy ez mennyire szórakoztató, egy kicsit mégiscsak kételem vagyok gubat ovozni, szóval, hogy, hogy mennyire szórakoztató, hogy az és a fradi pártja, és hogy micsoda ilyen párhuzamos valóságok, hogy az a fradi, pár, fradi elnöke hát igen, mégis timmel, szóval, hogy fradi elnök, perfidezpártigazgató, alelnök, bocsánat, ö, a másik pozíció foglalva. E, e, igen, szóval, hogy, hogy e, ugye rendszeresen mondja, hogy igen, a fradi családban egyáltalán nem számít, hogy honnan jöttél, milyen bőrszínű vagy, stb. stb. stb. bármikor van helyen, ami, és akkor párhuzamosan, hogyha, hogyha ugyanez az ember egy tíz métert arrébb a a stadiontól, akkor az egyik első matrica a Fehér Ferencváros feliratú matrica lenne, amit ilyen áthúzva mindenféle, egyébként nyilván, azt hiszem áthúzott Izraeli is van rajta, csak hogy tisztázzuk a dolgot, meg áthúzott meccetek, meg stb. stb. stb. Tehát, hogy, hogy, hogy, és hogy az a fantasztikus, hogy ez így egymás mellett tökéletesen tud tud élni. Meg az, a, meg az a kommunikációs dolog, amit a Fradi művel, ugye van egy ilyen másik, az is a héten történt, hogy az elmúlt napokban ugye az MRS kiadott egy közleményt, az, az meg van nektek is, hogy a, hogy a fradi ne őket szidja már azért, mert, mert fiatalokat, még magyarokat kell játszatni. Mert, ő, ugye az MRS hozott egy szabályt, hogy ha öt magyar van, akkor ő, ő kicsit több támogatást ad, de az csak jövő évtől érvényes, idén még csak nem is érvényes igazán. csak ilyen De én ezt nem tudtam ezt hát ilyen, hogy ez így jövő évtől érvényes. Úgyhogy idén plusz pénzt kapsz. De én mondjuk tartod. nem is vagyok a klúb, igazgató, szóval. Igen. Most is megkapod, de hogyha betartod a szabályokat, akkor egy is kapsz. de jövő évtől mondjuk ez így kötelező lesz. Hanem, a, hanem ez a hát van ez az állami másik hivatal, ami nem tudom, ahol a szalaj járdunk. Sportügynökség vagy valami. Is, is, valamilyen. nemzet biztos, hogy van benne. Nyilván van benne, Dohányból, <laughs> hogy, hogy hogy igazából az MRS szólt a Fradinak egy, egy egy közleményben, ami a holnapon jelent meg a MRS holnapján, hogy hogy, hogy nem inget tessék már szírni egy olyan dologért, ami nem a mi szabályozásunk, hanem egy másik szabályozó környezeté. Mert ugye azt nem tehet, sőt, még le is írták, hogy egy, ha jól emlékszem a közleményben egyértelműen benne volt, hogy a, hogy a saját pártjával, a saját kormányzatával kéne beszélgetnie a Kubatov elnök úrnak erről a, erről a témáról, mert hogy Ugye ez az mls semmi köze, és hát nyilván a Ferencváros meg nem teheti meg azt ebbe a, a közegbe, mint ahogy te is mondtad, hogy a, hogy a, a, a befogadó Ferencváros csapatszinten, és közben meg a, a tábor egyes elemeinek a különböző matricái, az mennyire egy ilyen, egy ilyen ellentmondó dolog. Ugyanígy ez a, ez a fradi kommunikációjában is megjelenik, hogy ő nem mondhatja azt, hogy a saját kormányzatom az úgy béna, ahogy van, és hogy, hogy, hogy, hogy ő tesz keresztbe nekünk, hanem, hanem ez a ez a, inkább rákenni az MLS-re, mert most az MLS-t úgyis lehet rúgdosni minden szírszalagra. Hát ugye ez az ilyen általános, ilyen mély államozási módszer, csak itt az MLS a mély állam, hogy vannak vannak ilyen idegesítő figurák, akik tönkreteszik a mi szórakozásunkat, mondja Botond. Csak, csak, csak legyünk pontos, hogy legyünk pontosak, ugye hát ugye a, a, az álfa leérdem az a Nemzeti Sportfejlesztési és Mozertani Intézetnek a az NSMI. NSMI. Nálam ilyen, ah, akkor nem is ugye a sportért felelős államtitkárság, az pedig melyik minisztériumhoz tartozik, az na azt tudjátok -e követni. Gondolom Én a belügyhez, minden a belügyhez tartozik, a nyújtás és ki van, milyen minisztériumhoz van. van a sport? Hol védelmi? <gül> <gül> nem de hogy tulajdonképpen hogy a szalai Bobroviszki Kristófnak kéne intézni ezeket a dolgokat. Én csak nem Csak lenne Hát igen, igen mert Magyarország államformája már jó ideje, Monty Python, tehát igen, igen. Ja, szóval nagyon szórakoztató ez a vita egyébként, ami, ami, ami, ami kialakult, mert hogyha megfigyelitek, akkor a Fidesz egyszerre, nem, hát nem a Fidesz, a NER egyszerre vitázik saját magával. Egyszerre vitázik valamiféle nagyon furcsa mély állammal. Egyszerre vitázik a saját szurkolóival, minden, minden, Mindenféle frontok vannak, és képtelen vagy kibogozni, hogy itt tulajdonképpen milyen érdekcsoportok vannak, mert persze a végén ez, ez, is, ez is odáig Megy, hogy hogy kire fog először odafigyelni Orbán Viktor, aki majd végre eldönti. De ennek tényleg mi lehet ennek a kifutása? Tehát, hogy, hogy meddig tud elmenni a a, mondjuk a Fradi ezzel, a, ezzel az mls és Tehát, hogy, hogy mikor lesz? Most az MLS már szólt neki de hogy, hogy, hogy most pont a napokban van a, a Fidesz frakció találkozó, csúcsszerv, balaton. igen. igen, igen. Balaton, már valahol, van is. Már van is, lehet ezekben a percekben. Tehát, hogy ott például a kávézás közben ez nem merül föl témákban. Hát csak ott tehát... a Csányi nincs ott, úgyhogy, mert Csányi ugyanazért egy önálló ember, hogy hát lehet, igen, hogy így. Akkor tov, oda mer menni a főnökhöz. Hát igen, vagy mondani, a hogy, hiszen, ne haragudj, hogy ne haragudj papa, de akkora hülyeséget magyaráztál annak idején először a Trollfoot YouTube csatornáján, hogy kéne ez a magyar szabály, hogy így adj végig, csinálj már valamit. Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ez, egy, hogy ez egy létező vita, vagy pedig ez is valami nagyon fura ilyen is, amit nekünk már megint csak követni kell. Itt teremtem nem hogy Or Orbán és Kubatov kávézgat egymással, meg mondjuk ott van a honvédelmi miniszter is, és akkor így nyilván ilyenkor azért beszélgetnek a labdarúgásról, mert ugye azt tudjuk, hogy a miniszterelnök úr az nagyon szeret beszélgetni a labdarúgásról, onnan hozza a példáit. Egyetlen egy dologban vagyok teljesen biztos, hogy a hobbi miniszter, így meg kérdezi, hogy mi az is hosszabb tartozik. <gül> De azt a mindenit mi van, és így szól a Alex mi van még nálunk? Hát mi irányítsuk a focit, és így így kutszognak kávézás közben. <gül> Nem, csak hogy tényleg, amikor a, amikor a miniszterelnök meg a fradi elnöke beszélget egymással ezen a, ezen a párgyűlésen, így, ilyen kávészünetben, akkor, akkor ott tuti, hogy a fociról is lesz szó. Nyilván lesz szó hát az eseményekről Hát mi is ezt szoktuk csinálni, igen. Hogy, és nyilván ott ugye a, a miniszterelnököt nagyon szereti a játékosokat, az edzőket, az eredményeket, nyilván ezekről is beszélgetnek. Nem hiszem el, hogy nem merül föl témaként, hogy, hogy, hogy itt tök jó, hogy mennyi magyar játszik most a Fradiban, ezek válogatottban is eredményesek, bemutatkoznak, jó játékosok. És Én nem tudom, elkezdődött a kukátó ott áll, és kavargatja a kávéját, és így, hát most mondjam neki, vagy nem mondjam Vagy hogy így tovább az ember, Vagy hogy valaki elkezd cseszegetni, hiszen biztos, hogy egyébként nem olyan jó barátok. Ezek azt azért lehet a pártok működéséről mindig hallani, hogy annyira nem szereti egymást mindenki ezekben a társaságokban. Sőt, és az egész ország zsűrölje őket. Szóval, hogy biztos, hogy van ez az ilyen hogy. Gábor megtette piccsogni egyébeket, ezért ez a fradi, fradivit, az elmúlt három éve bármikor a szörnyű szabályaik miatt. Mi és így ez milyen Gábor, hogy látsz válogatottabb fradivitet, tehát hogy egy csomó ilyen sima tudok képzelni. Az van az egy ilyen alapvetés, hogy ugye szereti vésznyést az embereket, tehát ugye az, hogy az mm van, -hmm. hogy hogy hogy hogy hogy a bizonytalanság légköre, meg az, hogy, hogy, hogy nem lehet biztos benne, hogy, hogy, hogy azt a pozíciót, tehát a pod meg az az az az aző az az logikája az alapja. Tehát én, én, én simán, gondolom, simán azt gondolom, hogy hogy azt mondja, hogy ház ez feljön, azt mondja komatomnak, hogy mecsed le a csányival. És nem mondja, a csányhoz én... tartozik a sztori. Tehát ez az egészben az abszurd. Igen, hogy a csecsemős műsmeredámmal is ami egyébként talán a... még egy fokkal rosszabb. vel értele. Igen, igen, Szijártó Péter, ő ott van, ő is. Írt le, hozzá. Mondja, hogy hogy azt mondja, hogy, hogy ugye az Orbán a foci leginkább úgy érdekli, tehát az érdekli, hogy ő, ő, ő, ő, ő írt a futballhoz. Ja, nem, legalább annyira. a műsmerikus egyébként a futballban, nekem az nagyon feltűnt, hogy ő nagyon más nem érdekli, mint az eredmény, eredmény, eredmény, és az, hogy legyen egy legyen ilyen fotózható teltház a népstadionban esetleg az ilyen válogatott meccsen. Nem, de az Orbán nagyon érdekli maga a foci, de ugye az a, az a mondást róla, hogy, hogy U17-es meg U9-es meccset is hajlandó megnézni, maga a, a járték a, a Rényi, pál, a a foci, a rényi pál könyve nagyon jól egyébként bemutatja azt a apróságot, amit szerintem nagyon kevesen emeltek ki, hogy ti hallottatok már az Orbán Viktoron kívül emberről, aki edzőrajongó, ugye, ugye külön elutazott mezeinek, meg vere, verebesnek a, a, az, az edzéseit nézni, és kifejezetten az edzőként rajongott nem az etóért, meg a Vidért. Ami szerintem, most ez nem kifejezetten az Orbánozás, csak ez szerintem egy tök fadaszokat találkoztattak már ilyen emberrel, hogy húristen, mennyire szeretem x x edzőt. Igen, én szeretek edzőket. Gondoltam. Jó, mondjuk te is onnan származol valahonnan. Hát fejérben, igen, valami, úgy, valami van a levegőd, ne? igen. Nekem, nekem nagyon az van, hogy az Orbán tényleg szereti a focit. Tehát ő tényleg megnézi az úbecsektől a bármilyen meccsekig, és ő szereti az öltözőszagot, és ő, szerintem ő itt meg is áll. Tehát, hogy ő, ő ezt a focit, mint ilyen társadalmi dolgot, mint közösségi szórakozást, mint szurkolható valamit, mint közeget szerintem egyszerűen nem érti. Ő ebből ugye, az hát ne felejtsük el, hogy az Ormán Viktor uh, gyakorlatilag kijött az egyetemről, ott... Uh, utána gyakorlatilag átult a parlamentbe. Igen, igen. És ja, jó minimális átétellem. De nem, hogy nem. volt ő kis soros ösztetni. Igen, de ő, igen. Ő Neki kimaradt ez a, ez, a, ez a lakossági lét, ez a civil lét, hogy, hogy megélje azt. Gyakorlatilag ő utoljára, mint nem közszereplő futballszurkoló, amikor 80-as évek végén mehetett ki meccsre, amikor még nem, nem is tudjuk, hogy akkor éppen kinek szúrkolt, ha egyáltalán járt mérkőzésre, <síns> és nem, és nem tudom, lehet Nagyon biztos, csak... hogy most visszatért az Újpesthez egyébként hivatalos narratíva szerint, hogy mondjam, mindig Újpest szurkoló volt, öt évvel ezelőtt még mindig Vidi szurkoló volt, fantasztikus. Aki és... ő eljátsza a kis emberek emberét, és közben meg, meg nem tud semmit a kisemberről, aki egyébként a futballmérkőzésen ott lenne, vagy ott van. És ez nekem egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa, nem tudom, Szerintem ebből következik egyébként nagyon-nagyon sok problémája is a magyar focinak, hogy, hogy ő mindent úgy gondol, hogy infrastruktúrá, fejlesztéssel, meg sok pénzzel meg lehet oldani. És, hát és, betonnal mondjuk Igen, ki. és kihagyja belőle az egész, egész fejlesztési dolog, azt, azt az emberi tényezőt, amitől ez működik, meg azt a tehetetlenséget, ami a magyar futballban benne van most már nagyon-nagyon régóta. Ugye, hogyha már... Eny, és most ez egy, tudom, nem ide tartozó téma, de engem mindig egy ilyen nyűgöm, hogyha már ennyi pénzt ráöntött, ráöntöttünk a magyar futballra, és levontottuk csontik a stadionokat, majd újakat húztunk föl, adtunk neki a futballnak utánpótást, adtunk mindent. Akkor a, a személyállamát is úgy, hogy van, el kellett volna takarítani, azzal a mozdulattal, és eleinte idehozni egy csomó olyan külföldit, akitől ez működik, és azokkal hát átvenni. Persze és tanul, csak, hogy a személyállamát azért nem küldhettük el, hiszen pont ezekben az ottban pont ezekbe az emberekbe volt szerelmes. Hát az elején a mezei György volt az, aki ez ez a tényleg nem béretelődött a el a nem a vidé első bajnokcsapatának Igen, igen, tehát, hogy mindent kiváló látott, de hogy ugye. Ö, nem véletlenül kedvelte egyébként miniszterelnök úr a Pintératilet, mert, mert pont ugyanaz a hülyesége volt egyébként a Pintératilennek is, amikor szövetségi kapitány hogy, hogy annyira vak egyébként arra, hogy egy máshol nézettem egy valószínűleg fingya sincs róla, hogy ténylegesen hol áll a, a foci, hanem ilyen erőből, hogy a hát itt vannak ezek a játékosok, megállják ezeket a bárhol. Na, ő valószínűleg így volt a magyar foci közeggel is, hogy ő megszokta ezeket az embereket. Azért ne felejtsük el, hogy nemzeti sportot olvas, ami szerintem automatikusan nagy sérülést okoz egyébként, egy, szerintem egy év után is, nem, hogy nem, év tizedek, és, és abból simán kirajzolódik egy olyan univerzum, hogy itt tulajdonképpen minden rendben van. Újj, új stadionok kellenek, de ugyanazok a figurák jól fognak működni. Mind, és hát végül is ezt is látjuk, hát hogy nyilván, jól de egyébként, működnek. ha már Pinter Attilas a tolódás, ugye mind a kettőnek úgy látszik ez a tolódás egy ilyen mániája, azért az azért, azért innen odan tudott tologatódni. Igen, Valósam. igen, igen. Igen. Oh, ez azért messzire vinne. Egyébként volt még a, ebbe a kis mini MB2-es hatokbizottságban egyéb, egyéb ötletek is, amik szintén egy ilyen, ilyen megkövült szövetségi baromságokról szóltak. Nem tudom, térjünk át erre. Hogy hogyne. szerintem már ki magunkat erre a műsorra. Mert hogy volt, volt egy olyan. Én ezért visszahozom néha. Egyébként szerintem ehhez is köthető lesz. Ha, mert hogy. Mert minden hogy ez minden egy... Mindenhez. Igen, mert ugye, ugye az is téma volt, hogy az MB2-es csapatoknak mi a franciák kötelezően vasárnap játszani. Tehát ha utána, Na, néz... ha utána néztek, a mai jelenleg országos bajnokság, tehát nemzeti bajnokság az három szinten van, ugye MB1, MB2, MB3, Pénteken van egy MB1-es meccs, szombaton 2 vagy 3, ugye hétfőn van egy MB2-es meccs, és az összes többi, tehát a 4 MB3-as csoport, az MB2 és az MB1 maradék, tehát 40-valahány meccs, viszont vasárnap van. És történik mindez úgy, hogy, hogy ez, ez így velünk maradt, ez a hülyeség. A, annak ellenére is, hogy az MLS versenyszabályzata szerint az MB2 versenynapjai azok péntektől hétfőig vannak. Nyilván a péntek és a hétfő az ilyen de alapvetően szombat-vasárnap a, a hivatalos versenynap, de szombaton nem lehet meccset rendezni. És akkor itt jön be még ez az idei baromságok, hogy kötelező fiatalokat játszhatni. De mi van azokkal a csapatokkal, akiknek van második csapatuk is? Tehát mondjuk egy Honvédnak, Vasasnak, talán többeknek is van most az a Kecskemétnek is talán az MB2-ben, és ugye kötelező U20-as fiatalokat játszatni, de ugyanazon a napon játszik a saját tartalékcsapatuk is, ahol viszont szintén fiatalok vannak. Tehát nem tudnak egyáltalán optimalizálni, mert, mert vagy az egyik helyen ül a padon, vagy a másik helyen nem játszik. Ennek így semmi a gyerekek nem tudnak fejlődni. Hm. Állni. Ne felejtsük el egyébként csak, hogy, Egy hogy milyenek a főség milyen. Csak, hogy milyennek a, milyennek, milyennek a vasárnapi MB2-es mesnek a, a történelme. Ezt nagyon szórakoztam, a COVID előtt nem olyan sokkal emlékeim szerint behozta. Hát akkor azt. Te voltál érintett. Hát, na mindegy, igen. Szóval, hogy az MB, hogy az MB, amúgy, amúgy nem akkoriban még egyikünk se volt érintett, hogy, hogy nagyon sok ideig ugye az volt, hogy csak szombaton volt MB1, és csak vasárnap lehetett MB2, amit már akkor se értett senki, és, ez, és ennek ugye az volt az, az egészen zseniális ö, ö, alapja, hogy ugye ekkor találták ki, hogy a tévék nem fognak közvetíteni minden meccset, mert hogy akkor majd megemelkedik a nézőszám hát, az azokon a, a meccseken, amiket nem volt ez a baromság. Igen, igen, igen, és ez ebből nőtt ki, és éveken keresztül, csak ugye, ugye nekünk nem tűnt fel, mert szombaton és lehetett piálni mecseret itt tök, tökre. nem érdekeltem békben senkit az egész. És nyilván nekem is csak MB-2 betűr fel, fel, fel, hogy ez milyen pokoli. Nem, az emberis hülyeség volt. Ha várokra, hogy minden megy szombaton volt, meg egy meccs vasárnap, egy tévészig. Miért talán egy kis ilyen volt igen. vasárnap. De hogy és ezt nem na, várján, a várom írta fel, nem tudom, megvan-e. De azért azt, azt írta felül a, felül a Covid, hogy, hogy, hogy jobban elszórták a meccseket, és vasárnap is több volt, mert lehetett mit nézni végre. Nem, nem ez volt, a, egyébként sokkal, sokkal viccesebb a magyarázat. Kérlek. A, az MLS összesen három darab varkocsit vásárolt, tehát szét kellett szórni úgy a mérkőzéseket, hogy a varkocsikat ki lehessen telepíteni. Igen, de ez a Covid előtt már, tehát, hogy, hogy, már hogy, vagy, vagy hogy a, hogy, a covid már fel az út, és akkor így hagyták, ez a lényeg. Lehet, de hogy, hogy tényleg ez, a, ez a, a fix magyarázat, hogy az ember 1 miért van így szétcsapva több napra, egyszerűen ennyi, ennyi a kocsi. Ami ez volt is probléma belőle, ugye pont a, a, az év, amikor a, a Kispesti a bajnokságból, akkor az utolsó forduló még több dologra is dönteni kellett, és ugye ezeket a meccseket illik egyszerre rendezni. És hát, hogy négy-öt meccset nehéz rendezni egyszerre, hogyha csak három vagy négy ilyen kocsit van, amivel egyáltalán vart is lehet használni. Igen, ez... aki nem tudna, hogy arról van szó, hogy a videóbírónak a működtetéséhez nem a fix uh, stadionban képített rendszerek vannak Magyarországon, hanem visznek egy ilyen kis kamionkát. Ja, ja. Uh, hármat kóp. Tulajdonképpen egy ilyen fesztivál. <gül> ilyen több tízmillió forintos uh, berendezés, és abból hármat uh, vettek meg. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerre három helyszínen tudsz. Uh, uh, videóbírós hát, meccset játszol. Kb. egy napon, mert hogy azért itt még helyben telepíteni is kell valamennyire a rendszert, mert azért kamerákat kihezett, meg mit tudom én szól. Igen, egy napon kb. három hát, meccset igen. tudsz rendezni. az megvan nektek az a, az a vicces dolog, hogy, hogy, a, a, hogy hol van még var a magyar bajnoki rendszerekben, vagy az MLS által rendezett dolgok meccseken. Mert használnak még valahol vart. Hol? Kélek, a adással a magyar kupában. Igen, Ugyanis azok, ahol, a, ahol van, ott lehet használni. Így van, az a hülyesége a, a, a, a Magyar a Kupa versenykiírásában, hogy azok a stadionok, ahol ki volt építve a VAR valaha, és uh, ugye azért elég sokan megfordultak az nba be az elmúlt pár évben, ahol ki volt építve a VAR, és uh, Magyar Kupa meccset játszik otthon, akkor ott van VAR. Tehát ez azt jelenti, hogy ez most egy nagyon érdekes dolog állt össze miatt, mert hogy a következő Magyar Kupa kör, ami október végén lesz, most idénre módosítottak a szabályzaton, és eddig úgy nézett ki, hogy, hogy összesorsoltak két csapatot, és akkor az alacsonyabb osztályú játszott otthon folyamatosan. És... Ha meg ugyanabban az osztályból jöttek, akkor meg az, az játszott otthon, akit előbb húztak ki a igen, igen. Na Most az idén úgy néz ki, hogy az játszik otthon, akit előbb húznak ki. Igen. Na most így lehet az, hogy a Ferencváros otthon fogadja, nem tudom, vagy békés, Csabát, békés, Csabát, békés Csabát, Igen. A, a otthon... vasas fogadja mezőrsöt. Igen. Ez egész kupa lényegét megölték ezzel, de ez a már egy másik Debrecenbe Debrecenben a Honvéd. És uh, tehát az, az, az van, hogy most több olyan stadion is lett, ahol uh, ki van építve a var ugye a Fáj ki van építve. az csak három kocsi van. Igen, tehát az azt jelenti, hogy nyilván szét kell csapni a meccseket, de hát úgyis két napon szokták okupát rendezni a tévé miatt, de ez nagyon érdekes dolog, hogy mi lett volna, hogyha van tehát a, a, a képen nem egy csomó csapat ugye kiesett most a kupából. De mi vagy ha olyanokat. Hmm. A, hogy csak MB est húznak előre, hát akkor hogy oldották volna meg a magyar kupát egyáltalán, hiszen van közben ez a szabályuk is. Egy teljesen abszurd dolog, hogy, hogy módosítják úgy itt a kupa hogy nem húzzák utána a többi szabályzatot. Hmm. Ami, ami számomra egy ilyen. No, hát emel lesz nyilván, de, de ez is egy olyan, hogy. Minden a klubok valószínűleg tudták, mert most hőbörög néhány klub, hogy ez miért jó, hogy a kicsiknek elutazni néha a nagyhoz, hogy ez így nem igazságos, de hát igazából mindenki tudta, hogy mi a versenykírás, úgy indult el, hogy ez ezzel tisztában volt. Kis klubok hőbörög, hőbörögnek, kis Tehát, kis tényleg, klubok. tényleg elmondják, hogy baszki, ez nekünk az, hogy elmenjünk valahova, az szabadságot kell kivenni az egyébként dolgozó játékosainak, ki kell fizessem az ebédet, a buszt, hát meg ezek nem egy elmegy, valamilyen nagyon kis kedves vidéki csapathoz elmegy. Ez, ez, ez egyébként szerintem egy, egy nagyon alult része, hogy általában a foci közegnek, hogy nyilván innen Budapest belvárosából viszonylag nehéz elképzelni, hogy mekkora dolog volt az szarvaskendem most, hogy elment oda a Fradi, hogy egy konkrét ilyen falunapot csináltak. Hát egy 350 sorra igen hát, És, és, és hogy ott az egy ilyen dolog, amire egyébként még tíz év múlva is emlékezni fognak, hogy na ott volt az, amikor eljött ide a Fradi, nem tudom, akkor h amire a kerítést, a izé, teh, hogy, hogy egy csomó ilyen van, és ezzel egyébként egy kicsit ezt is megülik ráadásul, hogy így, hogy, hogy, hogy érted, hogy volt hát szeptemberi első, ami nem első, hanem ugye a harmadik. Az továbbra is lesz. Az ugye így van, akkor még, akkor még a kis csapatok vannak előrém. Ezt le hétköznapi nálamán nem, mert hogy mondjuk Mondjuk hétköznap szerdán, mondjuk voltunk mi szerdán. Az igen, az park kupa, mert a kett, én azért jó volt. Ketteste volt az a... Nem, nem, én most Ján, a másikra gondolok, a csácsbosok. Ami igen, nem igen. a sapátiba volt, csak igen. a csapatot hívják csácsbosoknak. Ez Na, <gül> fura ez a dolog. Én például ez a vasasmező őrs, és olyan, gondolom, a mezősön szerda délután valószínűleg kimennének egy csomóan, most a fáj utcába, ha ezt megrendezi, és még nem tévés meccs, berakják öt órára, 300 lézengő néző lesz, tényleg elveszik a kupárértelmét. Berakják hétre mondjuk, Jó, mert ha hányan fognak persépen. feljönni, és hányan mentek volna ki ott a környékről a helyszínen? Ja, ja, ja, ja. Tehát hogy tényleg elveszik ezektől a, a kis csapatoktól, a kupának ezt a szépségét, hogy, hogy egyszer te is idehozhatsz valami nagy csapatot. Hát, hát mindenki emlékszi, még annak az újpest valahogy Tisza, pff, nem tudom, valami egyes egyes csapattól kiesett a 90-es években. <gül> a Újpest, Tényleg vala, valami régi tisza tisza, van. Tisza, tisza, tisza. Ez, a mindenki emlékszik, csak a település nevét. Igen, Tiszával tisza. kezdődik szerintem Igen. is egyébként. A, vagy a nem tudom, én nagyon emlékszem arra, amikor a Kispest kikapott a 90-es években Lajos Mizsén, mondjuk akkor még ilyen csoportkörös volt a kupa első része, szóval úgy nagyjából belefér. Nem éve esett ki az ellen a, a Fradi, Így jó MB3-as, de Így van. csapatról beszélünk. Szóval ez a, tényleg a kupa romantikáját meg, és, és azt, azt sem tudom elképzelni, hogy ez úgy működne, mint angliában, hogy legalább a feleznek. Tehát, hogy azért igen, Én is bolo... van egy, -egy alu, hogy... Ez megint az a, az a baj, amikor az összes ilyen dolog, amikor föl, föl az emelesz, hogy nem, nem úgy kezdik, hogy elmagyaráznák, hogy ez, ezért van, és ez innen ide tart ez a döntés, és egyébként mi azt gondoljuk, hogy... Na, hánem, csak a hatalmi szó létezik az emelesznél, nem a baj. Beírják a, a, a szabályzatba beírják a, a, a kiírásba, idei kupa kírásba, és nem akarják elmagyarázni, mert, mert ugye de ez még nem az emelesz problémája minden, gyakorlatilag majdnem minden azt magyar mondani, meg Konkrétan az ország államformájáról beszélünk, hogy, ez, hogy így elmondunk dolgokat. Azt, dolgokot, hogy nem mondjuk nem... Dolgokat, mert hát akkor így, izé, ó, hát akkor mit fognak mondani? Nem, nem kell azt elmagyarázni, akkor ő azt gondolja, meg ezt gondolja, meg akkor ezzel fognak minket támadni. Miért így nem támadnak vele? Tehát, hogy csak... de, de ebben ebbe szerintem most tök jól jött ez a amit most a Honvédhoz kötnek az emberek, de által már szervezet egy hasonlót, ez az -es ad -hoc bizottság, tehát, hogy 2 a profi szintjén a magyar labdarúgásnak egy önszervező dolog. Tehát azért a 16 MB2-es klubból 15-en elmentek, és egy nem tudott ugye a mezőkövetést időpont egyeztetési problémák miatt. De ő is azt mondta, hogy az a négy pont, ott, amiről, amiről beszéltek azon a megbe, uh, ilyen, mondom adhokbizottsági ülésen, ilyen egyeztetésen, azért teljesen belállnak és egyetértenek vele. És egyszerűen megjelent az MLS-szel szemben most egy ilyen, egy ilyen, ma nevezhetjük erőnek is, de hogy egy igény, ami, ami egy teljes egészében lefedi azt a közeget, aki ezt az igényt támasztja. És ez egy teljesen új dolog az MLS-nek, hogy, hogy hoppá, gyerekek, eddig mi mindent eldöntöttünk, ti meg úgy csináljátok, ahogy mi fütyülünk, és, és közben kiderült, hogy ezeknek a kluboknak nem tetszik. Hát ugye a, a, volt még egy olyan pont is, ugye még két pontról nem beszéltünk, ezeket csak gyorsan elhadarom, hogy az egyik az volt még, hogy jó lenne, hogyha legalább az MLS engedné azt, hogy az MB2-es klubok legalább ilyen egyeztetési joggal jelen legyenek a különböző bizottsági meg elnökségi üléseken, tehát ne a fejük az ő álláspontjukat is képviseli, és aki legalább konzultálhat. Nem, nem kell, hogy szavazhasson, de legalább konzultációs joga legyen. A, a másik pont, amit még, a, amit még nehezményeztek, nyilván ezt főleg, a, főleg a, szerintem a Kispesti oldal nehezményeztek, mert azt a többi klubot olyan túlzottan nem érinti, hogy a, az MRS tavaly novemberben bajnokság közben módosította a, a, talán az infrastruktúra szabályzatát, amiben a 10 ról 5 ra vitte le a kötelezően átadandó vendégjegyek számát. Ugye ez a Kispestnek komoly érvágás az MB2 kisebb stadionjaiban, hiszen azért mi viszonylag nagy létszámmal szoktunk megjelenni ezeken az idegenbeli mérkőzéseken, és hogy most itt az NB2-es klubok kinyilványították, ami egyébként nagyon érdekes, mert eddig, nekem ezért azért voltak negatív tapasztalataim, hogy tavasszal nem így gondolkodtak még, hogy igen, odadjuk mindenkinek, odadjuk mindenkinek ezentúl a 10%-ot, törekszünk arra, és ha a lehetőségek adottak, akkor még többet is. Mert ugye például a... a ha gondoljuk, az MB2-ben már vannak új építésű stadionok is. egy elég sok Igen, nem olyan sok videóton, Mezőkövest, igazán. A kisvest, az meged. Meg az, az, amúgy megérne egy misét, hogy a győrnek miért nem számít már új építésű a stadion, és hogy az hogy tudták úgy hogy nem működik már az a stadion, pedig tényleg nagyon közel van az időszak, amikor még válogatott meccseket rendeztek ott. Na, de csak, hogy, hogy ilyenkor elő, előjöhet az, az az ilyen tök jogos lakossági kérdés, hogyha ezeket a stadionokat 10%-os vendégszektorra építették, sőt, a utcában a vasas pályán konkrétan egy külön lelátott, külön bejárattal, külön épületbe építettek egy vendégszektort, akkor oda miért nem lehet beengedni? nézőket, ha igény lenne rá? Tehát, hogy ha már közpénzből furkolóknak építettük, így van. Történt. Ha már közpénzből épültek ezek a stadionok, a ráadásul a kimondottan a szurkolóknak épültek, akkor miért nem engedjük be oda a szurkolókat? Miért kell még a szabályzatilag is lecsökkenteni, és lehetőséget biztosítani arra a kluboknak, hogy kitiltsák a vendégszurkolókat, vagy legalábbis minimalizálják a létszámukat? Akkor minek épültek ezek a stadionok? A, a, a ritkán szoktunk reflektálni a csetre, de most megteszünk tilos csetre, amit itt van mellettünk a, a monitoron, látjuk. Én nem szoktunk, de, de most belenéztem És ugye van vannak a stadionok, és akkor. Beadták ezt a népszerű dolgot valaki, hogy a megyei stadionátok, tehát hogyha az új stadion lesz valakinek, akkor kiesik jó mondjuk, ne, még várunk. ez egyébként egy ideig, egyrészt a Fladir másrészt pedig ez egyébként egy ideig élsz, de azóta, azóta már azért nem releváns, mert most már mindenkinek van új stadionja, és valakinek ki kell esni, szóval igen, ez, ez van, most már nem vagy akkor a nincs ilyen, meg az elején se volt, hanem arra volt szó, hogy, hogy, hogy hát igen, szóval nem az van, hogy két csapat, aki mondjuk a Buda Fogpár, mondjuk annak is kicsit lealácsínosított csinosították a, a, a stadionját, vagy nem az, vagy az új Pest, ugye, nem eshet ki, mert hogy ugye igen. <laughs> Igen, Akkor igen. Hát azt hiszem, a... hogy ott a Halinak Csuk volt a... egy nagy produkciója, meg talán az MTK-nak, hogy most, most látom is, akik viszont tényleg nagyon gyorsan kiestek utána, hogy az, ott azért lehetett röhögni. Most az, hogy három évvel azután kiesik, vagy hát a De Debrecen izé, igen, most látom, és 14-ben is, hat év után kiesett, hogy az azért nem egy évvel, éve, ugye 21-ben adták át. Igen, ti rajta vagytok a képen, ne Ja, én mondom, Igen, a hal, is, a, a hal is az első, az első teljes szezonjában az avat után kiesik. Tehát, ugye, 2017-ben átadják a, a stadiont, és a 18-19-es a végén kiesik. Na, az egy nagy teljesítmény. Igen, ah, és sem, ugye azóta, azóta meg gyakorlatilag, ugye? Igen, abba igen. A meg is szűnt. Ö, nem, nem akartam elterelni, igen. már ugye sikerült, de hogy. Tehát, hogyha szegény kiesne, a stadionja kiesne a parlamentből, Na mindez, szóval. Nekem mi volt egy téma, no. amiről lehet, hogy pár szót érdemes lenne, Jó, ha már itt ilyen, ha már a megvoltunk, akkor még egy, kis, e, egy kis erdélyezés még belefér. Mert hogy most ugye volt az, hogy a román szövetség megbüntette a csíkszeredát, mégpedig azért, hogy meg akarja büntetni a Csíkszered a most a román első osztályba játszó csapatát, vagy klubját, mert hogy Székelyföldet népszerűsíti a stadionjaiban. A ami székely adik... jelképekű. Igen, tehát ami abban merült ki, hogy a, a, a kísérő kisgyerekek, akik kikísérik a játékosokat a pályára, mi ez ilyen székelyföld zászló póló volt rajtuk, valamint, hogy a szurkolók a magyar himnuszt, a székely himnuszt, meg éneklik, meg, meg székely zászlókat lengetnek esetleg a stadionba, vagy jelképeket használnak, és, és hogy ezt, ezt így, ezt így nem, nem igazán illik Romániában, ami nekem egy, egyébként egy egészen elképesztő fura dolog, mert, mert közben meg azt látjuk, hogy a... a egy másik határon túli klub, például a Dunaújvá... város. <gül> <gül> hát az is hogy Budapest Szerd... túl. már az is A hely meg konkrétan tényleg népszerűsíti azt a környéket, ő, ahol ő működik, a, azt az egész régiót. Egyébként a magyar zászlok ott is tiltottak hozzá, tenni, meg a himnusz is be akarták tiltani. Értem, szlabáltan. csak hogy, hogy, hogy a, amikor az van, hogy a, hogy a televízióban miért ne lehetne népszerűsíteni. Ezt, ezt, ezt, ezt a gondolkodást nem értem, hogy oké, okay, nem jó ez a román állam szemszögéből, hogy akkor ilyen magyar szeparatizmus van esetleg az ország kellős közepén, de hogy igazából itt egy régiót népszerűsítelek, ami egy turizmus, ami egy kicsit így ide vonzaná az embereket, ami egy kicsit népszerűsíti ezt a közeget, meg ezt az országot, és egyszer nem tudom elképzelni, hogy mit tudom én, hogy a Diós Győr például miért ne népszerűsíthetni egy esetleg mondjuk a Borsodi régiót, mit tudom, olyan, ugye a... Népszerűsítés az eléggé, ezért ez ez tisztázzuk akar... a dolgot. De... Ugye ott van a magyar loár, ugye, ahogy indulsz fölfelé, kassa felé, ott azok a, azokba a kis ilyen rejtett zugok tele kastélyokkal, hogy ez... ez, ez, ez... Hát de szerintem ezt szerintem rossz irányból közelíted meg. Persze, így azért te, te, ezt, te, te ezt érted, hogy ez a környéket népszerűsíti, meg van azért mindannyian, mindannyian tudjuk, hogy a mindenkori román kormány vagy a román állami szereplőknek azért egy le, le, lelkes, bunkós botja a magyarozás. Nagyon jó, hogy ide közöttük a cigányozás, ezben nagyjából ugyanolyan minőségű De nem egyébként. pont az alények, hogy arra akartam átkötni, hogy ez egy anticigányozás gyakorlatilag, hmm. ugyanis azzal, hogy, hogy magyar szurkolóként, magyar nemzetiségi, vagy nemzetiségű szurkolóként megvallja a magyarságát ott a stadionban, az nem tetszik a szövetségnek, amikor saját magát Ja, persze, de itt felülről jön a magyarozás, akkor úgy fogalmazok. Tehát, de azért, igen, igen, tehát, igen. Így, amikor Magyarországon éppen arról vitatkozunk, hogy nem szabad cigányozni a stadionokban, mert rasszizmus, addig Romániában pedig a, a saját önazonosságodat kezdik el, kezdik el baszogatni felső szintről. Nagyon-nagyon furcsa ez a kelet-európa. Ja, hát igen, ez ugye alapvetően az a nagyon frappáns véleményem, hogy hát ugye ennyire nem, tehát hogy is mondjam, ezért, ezért nem kell fasiztának lenni, úgy általában véve, és akkor itt tudunk együttműködni másokkal, meg empátiát érezni, meg egyébként nem, nem a személyünkbe fog, be, be, be, fo, vagy, hogy is mondjam, a létezésünk támadásának fog tűnni, hogyha valaki esetleg, nem is tudom, a saját nemzeti jelképeit használja mellettünk, és, és ez egyébként egy tök jó ilyen kis utópia, gondolom ti is nagyon örülnétek nekem hogyha ezen a meccsen, mert akkor azért Szerintem meccsen egyébként lehet román, az egy másik dolog. De, a, de ez már csak a szemés vélem. Hát köszönjük szépen, hogy itt lehettünk több mint egy évünk keresztül két a Attiloson. Én úgy tervezem, hogy még lesz hétvégig kötekedő, csak nem ebben a formában. Tényleg köszönünk mindent, hogyha esetleg valaki élőbe hallgatott minket, az hallgasson majd nem élőbe is. Igen, igazából annyi, hogy hát hogy ilyen életszervezési okokból. Köszönhetően most ez a műsor, hát mi úgyis egyfajtában, tényleg egészségtelen mértékben sokat pofázunk focira egyébként a, a magánéletünkben. Tehát ez, ez, ez, ez most nem lesz egy ideig kihagosítva, vagy de vagy le ki lesz, csak mondjuk nem ilyen formában, nem, nem ilyen rendszerességgel mondjuk. Úgyhogy, de jó, jó volt itt, volt. volt voltak azért ugye, nem olyan sűrűn, de voltak ugye hallgatói betelefonálások is, tehát hogy volt, aki azért így, így belekostolt ebbe, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi is ez itt. És szerintem, hogy remény, szerintem kicsit abban reménykedtünk, hogy, hogy lehet egy nagyon picit... Egy, ugye egy nem sportos, nem sporttal, meg nem magyar fociról foglalkozó közelben, kicsit így máshogyan beszélni a magyar fociról, és ö, megmutatni azt, hogy nem, nem csak a Neres Fideszes narrációja ö, van ennek a, a magyar futballnak. Ö, ha, ha, ha ezt valaki elhitte nekünk, és valaki ebből egy kicsit kapott, az nem jó. Ja. Úristen, cseten kaptunk olyat, hogy jó volt, kösz meg mi Köszönjük szépen a dicsérő szavakat. Én még azzal búcsúzok, hogy pénteken nagyon megverjük a fradi <gül> nem, nem tudom, hogy kivel játszunk. Aztán Békés Csabával hétvégén. Békés, Békés Csabával vasárnap. Yes? Igen, igen. Jó. Uh, úgy, de okay. labzáltan van, de Kotalia -Gurigában. Hát akkor igen, sziasztok, hogy esetleg meccsen <gül> találkoztok velünk, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan hívjatok meg egy sörre, köszi. Jó, és, hát ugye, és akkor még az elköszönésként betesszük a, a, a, a szerintem a legnagyszerűbb legnagyszerű magyar e, zenei alkotást, ami a, a popzene és a, a futballnak a kereszteződéseként megszületett, ez pedig hát a <gül> a GM49-től csináltok valamit, gyakorlatilag, gyakorlatilag olyan, mit ami mi mondanánk, tehát... Igen, igen, a stílus is, hát köszönjük úgy, szépen! Uh, Még kaptunk a kumbéat, egy olyan kérdést cseten, hogy nem szüntök meg, ugye? Elvileg nem, Spotify, a Podcast formában elérhetők akarunk marad és néha csinálunk adást, csak nem két hetente. Puszi, sziasztok! Hello, és uh, sziasztok, és indulok.